Та й не міг би цього зробити, бо селяни стояли таки далеко і було темно. Йому не того й треба було. Він кидав, аби ті знали, що вони у ямі, і думали, що вони тільки те роблять, що каміння кидають. Швиргав і до кожного разу додавав словами. А це тобі галушка в твій свинячий рот. Що подавився? А це тобі крашенками живчи в лоб. Бодай тобі з його твої чортові сліпаки повалазили. Маєте ще азонуси. Ось. Готово, — озвався Лукаш стиха. Нагору, братці. Та ждіть мене там, я зараз. І, вхопивши дві здоровенні камінюки, Патроков вискочив з ями, набіг у темряві ближче до своїх ворогів і кинув одну камінюку за другою. І, мабуть, Косю лучив. Посеред селян крикнуто. Патрокол засміявся, морчачи собі стиха. «Що? До смаку припала. Ну собі на здоров'я, цуцики слиняві. Не вискалюйте зубів. Люпуси задрипані, бо не вкусите!» мормотав і вилазив на гору. Отамане. Тут. Гайда. Але в цю мить хмари знову розірвались, і зрадливий місяць сяйнув на втікачів. Крик щенився серед селян — «Тікають! Тікають! Лови!» Полем затопотіло три пари моторних ніг, а слідом за втікачами, видираючися з яро на гору, кинувся гурт селян. Стручисі не спалося. думки всякі розганяли сон то блохи напосідались. Вона крутилась по полу, штовхала чоловіка, сердячись, що він так спитя хропе. Уже вона передумала і те, скільки в їх хліба на цей рік буде, і скільки полотна витчуться із того прядова, що націпала, і догадувалася, яке теля приведе її улюблениця Лиска. Уже її починала знову дратувати вчорашня сварка Зизо окою юхимихою, і вона жаліла, що не встигла всього їй виказати. Саме на цьому в дворі загавкала собака. — Чого це Шарка гавкає, — подумала Стручиха. — Вона по-дурному ніколи не гавкає. Хоч Шарка гавкала, звичайно, побагато разів на ніч, аби зачула, що десь звалися собаки. Та Стручисі кортіло збудити чоловіка, і вона почала штовхати його в бік. «Мусію! Мусію, чи ти чуєш?» Мусій нічого не чув і через те не озивався. Це вже зовсім розсердило стручиху. Вона торсонула його так, що мусив почути. «Отче пись охрі мене займай мене!» Пробобунів з струк. Який я тобі охрім? Вставай, біс, сова сонюга! Чи ти не чуєш, хіба як шарка гавкає?» І вона так його стунула в ребра, що він аж схопився. А? Що? Що там таке? Шарка гавкає. Що? Шарка гавкає, я тобі кажу. Гавкає, кажеш, аж заливається. Добра собака. Нехай же гавкає спасибі їй і впав сонний. Це мені лихо не чоловік. Тільки бі спала, нема того, щоб свого добра доглянути. Це не хазяїна якась колода, якась плюва північна. Та його ломакою не зведеш, як спиться. А Шарка тим часом гавкала дужче, і Стручиха вже і справді починала цікавитись нею. Надіждавшись мусія, вона, як була боса роздягнена, так і вискочила з хати. У дворі не було нікого. Побачивши хазяйку, шарка загавкала ще дужче і побігла до перелазу на тик. Стручиха й собі за нею. Шарка зіп'ялась на перелаз і гавкала туди. Стручиха зазирнула на тик, і там нікого. Скирта хліба чорніла серед току, який попереду, заєми клуня витикали своїм верхом. І відразу стручисі здалося, що там за скиртів коло клуні чи що блиснув якийсь огник. «Церник, може, хто засвітив або що? Злодії хліб крадуть!» – подумала жінка і прожогом скочила в хату.